Я про це й казала, саме те, що я казала, аж підскакує у від нетерплячки. Зелені очі кидають на брідмарі погляд, від якого та різко замовкає. Наш друг гавкає востанє, страшенно голосно, потім знову западає тиша. На сходах сумно, а тоді ельзачок зачиняються вхідні двері. Поліціянти, мабуть, вирішили почекати подалі від цього місця, хто б там не жив, поки не приїде відділ контролю за тваринами. Ельзі видно у вікно, як вони йдуть, і щось у їхніх рухах і жестикуляції підказує Ельзі, що вони йдуть випити кави. А за мовою тіла ельзайської вівчарки можна здогадатися, що вона подумає, чи не вийти їй на пенсію раніше. На сходах раптом стає так тихо, що одинокий стукіт кроків брітмарі донизу по сходах розходиться луною. Ельза застигла в нерішучості. Вона знає, що застигнути в нерішучості – це вислів для скрибнички слів. У вікні вона бачить поліціянтів і, згадуючи потім про це, вона не зможе пояснити, чому так вчинила. Але жоден справжній лицар Міамасо не буде стояти і дивитися, як убивають бабуниного друга, не спробувавши хоч щось зробити. Тому Ельза швидко прибирається сходами донизу, особливо обережно минає квартиру Бріт Кента, про всяк випадок зупиняючись між поверхами і прислухаючись, чи не повертаються поліціянти. Нарешті вона зупиняється перед квартирою нашого друга і обережно відчиняє поштову скриньку. Там усе чорне, але вона чує хрипке дихання нашого друга. «Це я», – Ельза затинається. Вона не дуже знається на тому, як треба починати такі розмови. І наш друг не відповідає. Але й на двері він не кидається. Ельза вважається явною ознакою прогресу в їхньому спілкуванні. «Це я». Та, що з шоколадками дайм. Наш друг не відповідає, але Ельза чує, що його дихання сповільнюється. І слова сипляться з неї, наче їх хтось витрушує. Чуєш? Ну, тобто це, мабуть, мега дивно. Але мені чомусь здається, що моя бабуня хотіла би, щоб ти звідси якось вибрався. Розумієш? Може, у тебе є задні двері чи щось таке, бо інакше вони тебе застрелять. Може, це звучить мега дивно, але те, що в тебе є своя квартира, теж дуже дивно. Якщо ти розумієш, що я маю на увазі. Лише після того, як усі слова вилетіли з її рота, Ельза розуміє, що вона сказала все це їхньою секретною мовою. Це ніби тест. Бо якщо з того боку дверей просто пес, то він не зрозуміє. Але якщо він зрозуміє, думає Ельза, тоді це щось зовсім інше. Вона чує звук, який робить лапи розміром з автомобільну шину швидко дряпаючи двері з того боку. «Сподіваюся, ти розумієш», – сіпочає Ельза секретною мовою. Вона не чує, як позаду неї відчиняються двері. Єдине, що Ельза встигає почути – наш друг відступає від дверей, ніби готується. І Ельза раптом відчуває, що хтось стоїть у неї за спиною, наче там з'явився привид, або обережно гарчить голос. Ельза притискається до стіни і повз неї безшумно прошмигує страхолюд з ключами в руці. Наступною миті вона опиняється між страхолюдом і нашим другом. І це справді найбільший чортів вурс і найбільший чортів велетень, яких вона коли-небудь бачила. Здається, ніби хтось наступив їй на легені. Ельза хоче закричати, але не може видушити ні звука. Потім усе закрутилося дуже швидко. Вони почули, як унизу відчиняються двері, голоси поліціянтів. І ще чиїсь, як розуміє Ельза, це відділ контролю за тваринами. Ельза роззирається, відчуваючи, що вона рухається, не контролюючи власних рухів. Якби її тоді зачарували або що, це не було б настільки неймовірно, зважаючи на загальну химерність усього, що відбувалося. Та все ж це було б набагато ймовірніше, ніж те, що вона побачила, який її кудись переносить в Урс. І тут двері за Ельзою зачиняються, і вона опиняється в коридорі квартири страхолюда. Квартира пахне милом. Десяте. Алкогель. На сходовому майданчику чується тріск дерева. Поліціанти гатять ломом у дверну раму. Ельза стоїть у коридорі квартири страхолюда і спостерігає за ними овічку. Технічно її ноги не торкаються до підлоги, бо вурс усівся на килимок під дверима і її затисли між задньою частиною величезної тварини і дверима з внутрішнього боку. У вурса вкрай роздритований вигляд. Не загрозливий, просто роздратований, наче в його пляшку з лимонадом залетіла оса. Ельзі спадає на думку, що поліція по той бік дверей лякає її більше, ніж дві істоти в коридорі поряд із нею. Може, це і не раціонально, але вона вирішила, що друзям бабуні вірити краще, ніж друзям Брітмарі. Ельза обережно повертається і опиняється перед Вурсом, а потім шепоче йому секретною мовою. «Тобі не можна зараз гавкати. Будь ласка, поводься гарно, або вони тебе вб'ють». Вурс, схоже, не дуже переконаний, що було б гірше, якби вона відчинила двері і випустила його поміж поліціянтів, тому зневажливо відвертається. Він затихає, і то більше заради Ельзи, ніж заради себе. За дверима на сходовому майданчику поліціянти майже зламали двері. Ельза чує, як вони перегукуються командами, щоб усі приготувалися. Вона роззирається по коридору і заглядає до вітальні. Це дуже маленька квартирка, але частішого помешкання Ельза ніколи не бачила. Тут майже нема меблів. А ті, що є, стоять одне навпроти одного і всім своїм виглядом заповняють. Щойно на них упаде хоч порошинка пилу, вони зроблять собі меблеве харакірі. Ельза знає, що це таке, бо десь із рік тому в неї був період самураїв. Страхолюд зникає у ванні. Там довго тече вода з крана, і ось він з'являється знову. Старанно витирає руки маленьким білим рушником, потім акуратно складає його і несе в кошик для прання. Йому доводиться нахилятися, щоб прийти у двері. Ельза почувається, як певне почувався Одіссей у товаристві гіганта Поліфема, тому що Ельза недавно читала про Одіссея. Хіба що Поліфем схоженими в руки так старанно, як Страхолюд? А ще Ельза думає, що вона не така зрозуміла та самовдоволена, яким видається Одіссею в книжках. Зовсім не така. Але в усьому іншому, як Одіссей. Страхолюд дивиться на неї. Він сердитий, скоріше збентежений, майже ошелешений. Може, тому Ельза набирається сміливості і випалює. Чому моя бабуня відправила вам листа? Вона каже це нормальною мовою, бо з деяких причин, ще не повністю їй зрозумілих, Ельза не хоче розмовляти з ним секретною мовою. Брови страхолюда потонули в його чорному волосі, тому важко вловити якийсь вираз обличчя. А ще ж борода та шрам? Він босий, але на ногах у нього блакитні пластикові бахіли, такі, як видають у басейні. Черевики страхолюта акуратно поставлені під самими дверима, рівнесенько біля краю килимка. Він дає Ельзі пару таких самих бахіл і зразу ж відсмикує руку, коли вона доторкається до них, ніби боїться, що Ельза доторкнеться і до нього. Ельза нахиляється і надіває бахіли на свої брудні черевики. Вона помічає, що трохи виступила за край килимка і залишила на паркеті дві половинки своїх слідів у вигляді калюш від розталого снігу. Страхолюд, нахилившись із вражаючою спритністю, починає витирати підлогу свіжою білою серветкою. Закінчивши, він бризкається місце з маленької пляшечки з минним засобом, від якого Вельза починає щипати в очах, і протирає ще одним маленьким білим рушником. Потім він підводиться і ухайно складає рушники в кошик для прання, а пляшечку зі спреєм ставить на поличку, точнісіньку на її місце. Потім страхолюд довго стоїть і ніяково дивиться на вурса. Той розлігся на весь коридор, майже закривши всю підлогу. У страхолюда такий виліт, ніби він зараз задихнеться. Він зникає у ванні, повертається і починає обкладати вурси щільним кільцем серветок, намагаючись його не торкатися. Потім знову йде у ванну і відшкрібає руки під краном, так старанно, аж раковина трясеться. Коли страхолюд повертається, він приносить маленьку пляшечку антисептика-алкогель. Ельза впізнає її, бо їй доводилося втратити цю штуку в руки щоразу, коли вона відвідувала бабуню в лікарні. Вона зазирає у ванну крізь щілину під пахвою страхолюда, коли він простягає руку. Там більше пляшочок алкогелю, ніж у всій маминій лікарні. У страхолюда дуже роздратований вигляд. Він перевертає пляшечку і намащує пальці алкогелем, ніби вони вкриті зайвим шаром шкіри, яку він хоче здерти. Потім демонстративно піднімає свої обидві долоні, кожна з в більш кізку з вантажівки і недвозначно киває Ельзі. Ельза піднімає свої долоньки, які з розміром нагадують швидше тенісний м'яч. Страхолюд наливає на них алкогель, стараючись не показати, наскільки йому гидко. Ельза швидко втирає алкогель у шкіру, а надлежок витирає об штани. У страхолюди такий вигляд, наче він зараз замитається в килим і почне кричати і плакати. Щоб знайти якусь рівновагу, він наливає ще алкоголю собі на руки і тре-тре-тре. Раптом він помічає, що Ельза зрушила один із його черевиків, який тепер вибивається зі стрункою шеренги інших черевиків. Страхолюд нахиляється і поправляє черевик. І знову витирає руки алкогелем. Ельза схиляє голову набік і дивиться на нього. «У вас нев'язливі думки?» – питає вона. Страхолюд не відповідає. «Тільки тре руки так, ніби хоче добути вогонь». «Я читала про це у Вікіпедії». Груди страхолюда здіймаються і опускаються. Він гарячково хапає повітря. Тоді зникає у ванні, і Ельза знову чує, як із крана тече вода. Мій тато теж має нав'язливі думки, гукає йому вслід Ельза і швидко додає. Але, господи, не такі, як у вас. Ви просто невіжений. І тільки тепер вона розуміє, що це прозвучало як образа. Ельза зовсім не це мала на увазі. Вона й не збиралася порівнювати татову в дилетанську нав'язливу поведінку з маніакальністю страхолюда явно професійного рівня. Страхолюд повертається і бачить, як вурс стикається носом в рюкзак Ельзи. Там, на його думку, мусять бути шоколадки дайм. Усім своїм виглядом страхолюд виражає бажання відлетіти у тихе, щасливе місце. Отак вони там і стоять у трьох – вурс, дитина і страхолюд – які потребують чистоти порядку, що абсолютно несумісно з компанією вурсів і дітей. По той бік дверей поліція і відділ контролю за тваринами саме вдарлися в квартиру зі смертоносним псом і виявили там повну відсутність вказаного пса. Ельза дивиться на вурса, тоді на страхолюда. «А чому у вас ключ від цієї квартири?» – питає вона у страхолюда. «Страхолюд починає дихати ще важче». Ти залишили його в листі від бабуні у конверті. Нарешті відповідає він, видобуваючи слова глибоко з горла. Ельза схиляє голову на інший бік. Бабуня писала, щоб ви потурбувалися про нього. Страхолюдний охоче киває. Писала захисти замок. Ельза теж киває. Їхні погляди мимохід зустрічаються. У страхолюда вигляд людини, в якої є тільки одне бажання, щоб усі пішли по своїх домівках і вимазували свої власні коридори. Ельза дивиться на Вурса. Чому він так сильно вияв вночі? Не схоже, щоб Вурсові дуже подобалося, що про нього говорять у третій особі однини, тобто те, що він вважається третьою особою. Вурс, здається, не дуже розбирається в граматичних правилах. Страхолюд починає втомлюватися від усіх цих питань. «У нього горе», – каже він півголосом про Вурса, потираючи руки, хоча в них уже нічого втирати. «Яке горе?» – питає Ельза. Страхолюд втуплюється у свої долоні. «Горе за твоєю бабусею». Ельза переводить погляд на Вурса. Фурс дивиться на неї чорними сумними очима. Пізніше, коли Ельза все це обмірковує, вона розуміє. Саме тоді він їй дуже дуже сподобався. Вона знову дивиться на Страхолюда. «Чому моя бабуня надсилала вам листа?» Він іще сильніше розтирає руки. старий друг» – бурмочий страхолюд, десь під гори чорного волосся. «А що в листі?» «Просто сказала пробач». «Просто пробач», – каже він, і, здається, ще глибше ховається у своє волосся і в бороду. «Чому моя бабуня просить у вас пробачення?» Ельза починає відчувати, що якось випадає з цієї історії, а вона ненавидить відчуття, коли випадаєш з історії. Для тебе немає значення, каже страхолюд тихо. Вона була моя бабуня, наполягає Ельза. Це було моє пробаче, відповідає страхолюд. Ельза стискає кулаки. Туше, нарешті, визнає вона. Страхолюд не підводить погляду, просто повертається і знову йде у ванну, ще більше тече вода. Ще більше алкогелю, ще більше втирання. Вурс піднімає зубами Ельзин рюкзак і засовує туди свою морду. Він розчаровано гарчить, коли виявляється, що там і близько немає нічого схожого на шоколад. Ельзакоса дивиться на страху люда, примруживши очі, її тон суворіший і вимогливіший. Коли я віддавала вам листа, ви розмовляли нашою секретною мовою. Ви сказали дурне дівчисько. Це бабуня навчила вас нашої секретної мови? І тоді страхолюд вперше дивиться на неї відкритим поглядом. У нього круглі від здивування очі. Ельза так само пильно вдивляється в нього, злегка розкривши рота від цікавості. Не вона навчила мене, я навчив її, тихо промовляє страхолюд секретною мовою. Тепер у Ельзи перехоплює подих. Ви, ви, ви. І саме в цей момент, коли вона чує, що поліціянти зачиняють залишки дверей до квартири Вурса та йдуть, а Брітмарі відчайдушно протестує, Ельза зазирає примісненько в очі страхолюда. «Ви хлопчик -перевертень – хлопчик-перевертень!» А з наступним видихом вона сюпочить секретною мовою. «Ви – вовче серце!» І страхолюд сумно киває. 11. Протеїнові бетончики Бабунині казки з Міамасу, як правило, були досить драматичні війни, бурі, погоні, інтриги і таке інше. Це були пригодницькі історії, які любила бабуня. У них майже нічого не розповідалося про повсякденне життя в країні Спросоння, тому Ельза нічого не знає про те, як страхолюди і вурси ладнають одне з одним, коли їм не треба очолювати армії і боротися з тінями. Виявляється, що не дуже вони й ладнають. Починається з того, що вурсові зовсім терпець уривається зі страхолюдом, який намагається помити підлогу під вурсом, коли той саме на ній розлігся. А потім страхолюд, що так неохоче торкається до Вурса, випадково бризкає йому в очі алкогелем. І Ельзі доводиться втрутитися, щоб не допустити епічної битви. А пізніше, коли вкрай розчарований страхолюд наполягає, щоб Ельза понадівала сині пластикові мішечки на вурсові лапи, Ворс вирішує, що з нього досить. Зрештою, коли на дворі сутеніє, і Ельза переконується, що поліціянти більше не огинаються на сходах, вона витягує їх обох на вулицю прогулятися по сніжку, щоб і самі у тиші та спокою вміскувати ситуацію і вирішити, що робити далі. Можна було б похвилюватися, що їх з балкона може побачити Брід Марі. але вже рівно шости вечора, а Брід Марі і Кент якраз вечерюють рівно о шості вечора бо тільки варвари вечеряють у якийсь інший час. Фельза ховає підборідді у свій грифіндорський шарф і намагається мислити чітко. У вурси досі дуже ображений вигляд через ті сині пластикові мішечки. Він залазить у кущ, аж поки з них стирчить тільки його ніс. Там він і стоїть, втупившись в Фельзу, дуже незадоволеним поглядом. Минає майже хвилина, аж поки страхолюць зітхає і робить рукою попереджувальний знак. Туалет, бурмочить Страхолюд і відводить погляд. Вибач, винувато каже Ельза Вурсу і відвертається. Вони знову розмовляють нормальною мовою, бо в Ельзе в животі все наче на каменюку перетворюється, коли вона розмовляє з секретною мовою з кимось іншим, а не з бабунею. Страхолюд, здається, не дуже захоплений жодною з мов. А вурс тим часом має вигляд такий, який мав би будь-хто, якби до нього вірвалися у вбиральню, коли йому хутко знадобилося туди зайти. І при цьому ще й чекали якийсь час, поки дійде, як недоречно стояти і витріщатися. І тільки тепер Ельза розуміє, що вже кілька днів у нього не було можливості справити свої потреби, якщо тільки він не зробив це в своїй квартирі. Однак це навряд, бо Ельза не уявляє, як би вурс промігся скористатися вбиральною. І, звичайно, він не наподав би на підлогу, бо для вурса це було б принизливо. Тому Ельза робить висновок, що однією із суперсил вурса є вміння стримуватися. Вона повертається до страху люди, який розтирає долоні і дивиться вниз на сліди на снігу. Так, ніби йому крутить випросувати той сніг. «Би солдат?» – питає Ельза, вказуючи на його штани – Страхолюд хитає головою. Ельза й далі вказує на його штани, бо вона бачила такі самі штани в новинах. Це солдатські штани. Страхолюд киває. То чому ви тоді носите солдатські штани, якщо ви не солдат? допитується Ельза. Старі штани напружено, відповідає страхолюд. А звідки у вас цей шрам? питає Ельза, вказуючи на його обличчя. Нещасний випадок, ще напруженіше, відповідає страхолюд. Ну, а Шерлок. Я і не подумала б, що таке можна зробити навмисно. «Но още Черлок» – це один із улюблених висловів Ельзи англійською мовою. Її тато завжди каже, що не треба вживати англійських висловів, якщо в рідній мові є гарний відповідник. Але Ельза не впевнена, що для цього випадку знайдеться хоч якийсь відповідник. «Вибачте, я не хотіла грубити», – похоплюється Ельза. «Просто думала дізнатися, що то був за нещасний випадок». Звичайний нещасний випадок гарчить страхолют, наче це щось пояснює. Він натягує на голову каптур. Пізно вже, треба спати. Ельза розуміє, що він натикає не на неї, а не на себе. Вона показує на вурса. він сьогодні спатиме у вас. Страхолюд дивиться на неї так, наче вона попросила його розтягтися догола, викачатися в слині, а потім пробігтися по фабриці поштових марок із вимкненим світлом. Ну, може, і не зовсім так, але приблизно так. Страхолюд сіпає головою так, що його каптур колихається, мов вітрило. Не спати там, не можна. Не спати там, не можна. Не можна, не можна. Ельза схрещує руки і дивиться на нього. А де ж тоді йому спати? Страхолюд ще глибше ховається в каптур. Показує на Ельзу. Ельза пирхає. «Мама мені навіть цього не дозволила завести. Ви можете уявити, що вона скаже, якщо я прийду додому з цією штукою?» Вурсі з шумом вилазить із кущів, вигляд у нього ображений. Ельза прокашлюється і просить вибачення. «Вибач, я не мала на увазі нічого поганого, коли казала ця штука». У вурсі такий вигляд, наче він ось-ось пробурмоче. «Ага, немало!» Страхолюд колами розтирає руки все швидше і швидше – а тоді починає панікувати і шипить, опустивши голову. Лейно на шерсті. У нього лейно на шерсті. Лейно на шерсті. Ельза закочує очі, розуміючи, що якщо вона наполягатиме, то в нього буде серцевий напад. Страхолюд відвертає голову. Здається, ніби він намагається запхати собі в мозок гумку і стерти цей образ із пам'яті. «Що бабуня написала в листі?» – знову питає Ельза. Страхолют похмуро сопе під каптуром. Написала про бач, каже він, не повертаючи голови. А що ще? Це був довгий лист. Страхолют зітхає, хитає головою та киває в бік входу до будинку. Пізно вже, спати, гарчить він. Ні, поки не розкажеш мені про лист. У страхолюда вигляд, як у дуже втомленої людини, якій не дають спати і періодично щосили б'ють наволочкою, наповненою йогуртом. Ну, десь так. Він підводить голову, насуплюється, оглядає Ельзу, наче роздумує, наскільки далеко її можна ж бурнути. Написала «Захисти замок», повторює страхолюд. Ельза підступає ближче, щоб показати, що вона його не боїться, або щоб показати це собі. А що ще? Він сутулиться під своїм каптуром і відступає по снігу. Захистити тебе. Захистити Ельзу. А потім пірнає в темряву і зникає. Страхолюб часто зникає, як скоро переконається Ельза. Як для такого велетня це в нього добре виходить. Ельза чує приглушене хекання з іншого боку двору і обертається. До будинку під наближається Джордж. Ельза знає, що це Джордж, бо він у шортах на спортивні штани і в найзеленішій курці в світі. Він не бачить її і Вурса, буду дуже зайнятий. Він застрибує на лавку і застрибує з лавки. Джордж багато бігає і весь час на щось застрибує та зістрибує. Ельзі іноді здається, що він постійно проходить кастинг на участь у наступній грі Супермаріо. «Ходімо!» – швидко супоче Ельза до Вурса, щоб ускочити в під'їзд, поки Джордж їх не помітив і з подивом бачить, що могутня тварина слухається її. Вурс біжить поряд з Ельзою, тому його шерсть лоскочить її всю дорогу і накриває мало не з головою так, що Ельза ледь не падає. Вона сміється. Вурс дивиться на неї і, здається, теж сміється. Крім бабуні, Вурс стає її першим в другому житті. Ельза переконується, що Брід Марі не тиняється на сходах і що Джордж ще не помітив їх і заводить Вурса в підвал. Кожна комірчина тут належить якійсь квартирі. Бабунина комірчина відчинена і порожня. Тобі доведеться перебути тут цю ніч, шепоче Ельза, а завтра ми пошукаємо тобі кращої схованки. Вурс не виражає особливої радості, але лягає, перекидається на бік і безтурботно дивиться в ту частину підвалу, яка ховається в темряві. Ельза стежить за його поглядом, а потім повертається до вурса. Бабуня завжди казала, що там живуть привиди, рішучим голосом пояснює вона. Ти їх не лякай, чуєш? Ворс незвирушно лежить боком на підлозі, його різці завбільшки з мутику тьмяну виблискують у сутінках підвалу. Завтра я принесу тобі ще шоколадок, якщо ти гарно поводитимешся, обіцяє Ельза. Ворс дивиться на неї так, наче ця угода його зацікавлює. Ельза нахиляється і цілує його в Потім вона стрімголов біжить сходами на гору і обережно зачиняє за собою двері підвалу. Ельза прокрадається, не вмикаючи світла, щоб точно ніхто не побачив її. Але, минаючи квартиру Брідмарі Кента, вона зіщолюється і останній проліт минає великими стрибками. Вона майже впевнена, що Брідмарі стоїть всередині під дверима і дивиться у вічку. Наступного ранку в квартирі люда і в підвальній комірчині темно і порожньо. Джордж підвозить Ельзу до школи. Мама вже в лікарні, бо там, як завжди, виникла якась надзвичайна ситуація, а мама на роботі полягає в тому, щоб розрулювати ці надзвичайні ситуації. Джордж усю дорогу говорить про протеїнові батончики. Каже, він купив їх цілу коробку, а тепер ніде не може її знайти. Джордж любить говорити про протеїнові батончики і про різні функціональні штуки. Наприклад, про функціональний одяг, або функціональні черевики для бігу під тупцем. Джордж любить функції. Ельза сподівається, що ніхто ще не винишив протеїнових батончиків із функціями, бо тоді в Джорджа, певно, вибухне голова. Не те, щоб Ельза тоді дуже побивалася, але вона уявляє, як сумуватиме мама і як довго доведеться прибирати. Джордж висаджує її на парковці, попередньо ще раз запитавши, чи не бачила вона його загублені протеїнові батончики. Ельза аж стогне від нудьги і вистрибує з машини. Інші діти тримаються осторонь, насторожно спостерігаючись за нею. Чутки про втручання страху перед парком уже поширилися, та Ельза знає, що то ненадовго. Це трапилося задалеко від школи, а все, що трапляється за межами школи, може трапитися хоч у відкритому космосі, а тут вона все ж якось захищена. Можливо, Ельза зможе відтягнути пару годин, але ті, хто її переслідують, знову почнуть промацувати кордони і, що не наберуть сміливості, знову нападуть на неї і поб'ють сильніше, ніж будь-коли. А ще Ельза знає, що страхолюд ніколи близько не підійде до перкану школи заради неї, бо в школі повно дітей, а на дітях повно бактерій і страху не вистачить всього алкогелю в світі, щоб потім відмитися. Та хай там як, а цього ранку Ельза насолоджується свободою. Це передостанній день перед різдвяними канікулами, і післязавтра в неї буде кілька тижнів відпочинку від біганини. Кілька тижнів без записок й шавці про те, яка вона гидка, і як вони збираються її вбити. На першій перерві Ельза дозволяє собі пройтися вздовж паркану, Час від часу вона тугіше затягує ремінці рюкзака, щоб переконатися, що він не теліпається на спині. Ельза знає, що зараз вони не будуть за нею ганятися, але звичку нелегко подолати. Якщо рюкзак теліпається на спині, далеко не втечеш. Зрештою Ельза повністю поринає у свої думки. Мабуть, тому вона його не помічає. Ельза думає про бабуню і Міамас. Їй цікаво, який план був у бабуні, коли вона відправляла її на пошуки цих скарбів, і чи мала вона план взагалі. Бабуня завжди щось планувала у ході справи, і тепер, коли її не стало, Ельза все думає, яким же мусить бути наступний крок у цих пошуках скарбів. Найбільше її цікавить, що бабуня мала на увазі, коли сказала, що Ельза зненавидить її, якщо більше про неї дізнається. Дося Ельза виявила тільки те, що в бабуні були дуже дивні друзі, але це навряд чи могло аж так приголомшити. А ще Ельза чітко розуміє, що бабунині слова про те, якою вона була до того, як стала бабусею, якимось чином стосується Ельзиної мами, але вона не хоче розпитувати маму без нагальної потреби. Що Ельза не сказала б мамі останнім часом, все закінчується суперечкою, і Ельза ненавидить це. Ельза не терпить, коли не дозволено знати щось, поки не почнеш суперечки. І вона ненавидить бути такою самотньою, якою тільки можна бути без бабоні. Отож, мабуть, саме через це Ельза його і не помічає. Бо вона вже не далі як за 2-3 метри, коли нарешті бачить його, і це просто неймовірно. Як можна не побачити вурса з такої відстані? Він сидить біля воріт одразу за парканом. Ельза сміється від здивування. Здається, вурс теж сміється, але внутрішнім сміхом. «Я шукала тебе вранці», – каже Ельза, – і виходить на вулицю, хоча під час перерви їм це заборонено. «Ти чим поводився з привидами?» – питає Ельза. «По вигляду вурса цього не скажеш, та вона все одно обвиває руками його шию, глибоко запускає пальці в його гостей чорний хутрой, вигукує. «Чекай, у мене ж для тебе щось є». Вурс жадібно засовує морду в її рюкзак, але коли вилазить звідти, то видно, що він розчарований. «Це протеїнові батончики», – винувато каже Ельза. «Вона нас не має ніяких солодощів, бо мама не хоче, щоб я їх їла. Але Джордж каже, що ці батончики мегасмачні. Вурсу вони взагалі не подобаються. Він з'їдає всього якихось дев'ять штучок. Коли лунає дзвінок, Ельза міцно-міцно… І ще раз найміцніше обіймає його і шепоче. «Дякую, що ти прийшов». Вона знає, що інші діти на майданчику бачили, як вона це робила. Учителі могли й не помітити найбільшого, найчорнішого вурса, який нізвідки з'явився на ринковій перерві. Але жодна дитина у цілому всесвіті такого не пропустить. Того дня вальзану шавку ніхто не вкидає жодної записки. Дванадцята. Ята. Ельза стоїть на балконі бабуниної квартири. Вони частенько тут стояли разом. Саме тут бабуня вперше показала Ельзі хмаркі тварини і розповіла про країну з просоння, Якраз після того, як мама і тато розлучилися. Тієї ночі Ельза вперше побувала в Міамасі. Вона дивиться у темряву відсутнім поглядом і сумує за бабуною більше, ніж будь-коли. Вона лежить на бабуниному ліжку, роздивляючись фотографії на стелі, і намагається зрозуміти, що мала на увазі бабуня, коли в лікарні говорила, що Ельза не повинна її ненавидіти. Оце це виняткове право бабусі ніколи не показувати свої найгірші сторони своїй онуці, ніколи не розповідати, якою вона була до того, як стала бабусею. Ельза годинами розмірковувала, стараючись зрозуміти, Навіщо потрібне це полювання за скарбами і де може бути наступний ключ, якщо він взагалі існує? Вурс спить у кумірчині в підвалі. Добре знати, що серед усієї цієї веремії в неї під рукою є вурс. Ельза від цього почувається не такою самотньою. Вона виглядає крізь перила балкону. Їй здається, що там унизу в темряві хтось ходить. Ельзі нічого не видно, але вона знає, що там страхолюд. Бабуня спланувала цю казку саме таким чином. Страхолюд охороняє замок. Охороняє Ельзу. Ельза сердиться на бабуню за те, що вона не сказала, від чого він її охороняє. Згодом крізь темряву прорізається голос. «Так-так, я вже купила всю випивку для вечірки. Оце що не дісталося додому?» Наближаючись, роздратовано повідомляє голос. «Це жінка в чорній спідниці, що говорить у білу третину. Жінка тягне чотири важкі пластикові пакети, і на кожному кроці вони стукаються один об одного, а потім обіє її гумілки. Жінка лається і куперсяється з ключами біля дверей. О, нас буде десь осіб із 20, а ти ж знаєш, як вони вміють пити, ті хлопці з офісу. Не те, щоб у них не було часу допомогти, розумієш? А взош, хіба ні? Я знаю, наче я ніколи не працювала повний робочий день. Останнє, що чує Ельза, перш ніж та жінка зникає в під'їзді. Ельза майже нічого не знає про жінку в чорній спідниці, крім того, що від неї завжди пахне м'ятою, на ній незмінно чудово випросуваний одяг і вона постійно виснажена. Бабуня часто казала, що це все через її хлопчиків. Ельза не знає, що це мало позначати. Усередині на кухні на високому стільці сидить мама, розмовляє по телефону, сіпаючи бабунин кухонний рушничок. Їй ніколи не доводиться довго вислуховувати свого співрозмовника на іншому кінці дроту. Ніхто ніколи не сперечається з мамою. Вона не підвищує голос, не перебуває. Просто вона така людина, до якої ніхто не хоче потрапити в немилість. Мама підтримує такий рівень стосунків, бо конфлікт заважає ефективності. А ефективність для неї дуже важлива. Джордж іноді жартує, що мама народить половинку під час обідньої перерви, щоб не порушувати загальну ефективність лікарні. Ельза ненавидить Джорджа за ці його тупі жарти. Ненавидить за те, що він думає, ніби достатньо добре знає маму, щоб жартувати над нею. Певна річ бабуня чхати хотіла на ефективність, а негативний ефект конфлікту був їй до лампочки. Ельза чула, як один із лікарів мамині лікарні якось сказав, що бабуня може підняти скандал у порожній кімнаті. Та коли Ельза розповіла про це бабуні, вона розсертилася і сказала, а раптом ця кімната перша почала. А потім розповіла казку про дівчинку, що казала ні, хоча Ельза й чула її принаймні вічність разів. Дівчинка, яка казала ні, була однією з перших історій із країни Спросоння, яку почула Ельза. у ній розповідалося про королеву Міауда Касу, одного з шести королівств. Спочатку королева була хороброю, справедливою принцесою, яку всі дуже любили. Та, на жаль, вона виросла і перетворилася на перелякану дорослу людину, якими і є всі дорослі. Вона полюбила ефективність і уникнення конфліктів, як усі дорослі. А потім королева просто заборонила всі конфлікти в міаудакасі, усі мусили постійно знаходити спільну мову. А оскільки всі конфлікти починаються з того, що хтось каже «ні», королева оголосила це слово поза законом. Той, хто порушував цей закон, негайно опинявся у величезній в'язниці для ні балакунів, і сотні солдатів у чорній формі, яких називали так балакунами, патрулювали вулиці, стежачи за тим, щоб ніде не було незгод. Та королеві цього було мало, і вона оголосила поза законом не лише слово «ні», але й інші слова «Не», «можливо» і «мабуть». За будь-які з цих слів людини кидали до в'язниці, куди не потрапляв жоден сонячний промінчик. Через кілька років слова ймовірно, якщо і поживемо побачимо, також опинилися поза законом. Зрештою, ніхто вже не смів казати будь-що. І тоді королева подумала, що непогано було б заборонити усі розмови, бо майже всі конфлікти починалися з того, що хтось сказав щось. І після цього на кілька років королівство поринуло в тишу. Оспоки одного дня не з'явилася маленька дівчинка, яка їхала верхи і її співала. І всі витріщалися на неї, адже співи були дуже тяжким злочином у Міавудакасі. Бо завжди існував ризик, що комусь пісня сподобається, а комусь ні. Так балокуни зразу ж зайлися до роботи і почали ганятися за дівчинкою, щоб зупинити її. Але вони ніяк не могли її піймати, бо вона дуже гарно бігала. Тому так балакуни вдарили в усі дзвони і викликали підмогу. Після цього ловити дівчинку прибули елітні підрозділи – вершники на параграфах, які служили в самої королеви і називалися так, тому що їздили верхи на дуже особливих тваринах – гібридах жирафа і зводу правил. Та навіть у вершників на параграфах руки виявилися короткими, і вони не змогли вхопити дівчинку. Тож врешті-решт сама королева притьмом вискочила зі свого замку і загарчала на дівчинку, щоб та припинила співати. Аж тут дівчинка повернулася до королеви, подивилася їй просто в вічі і сказала: "Ні". І щойно вона це сказала, від стіни, яка оточувала в'язницю, відпав шматок мурування. А коли дівчинка сказала «ні» ще раз, відпав іще один шматок. Незабаром уже не тільки дівчинка, а й усі люди в королівстві, навіть так балакуни та вершники на параграфах, кричали «ні, ні, ні» і тоді в'язниця розсипалася. Отак народ Міаудакасу зрозумів, що королева зберігає владу Тоти, доки її піддані бояться конфліктів. Або принаймні такою була мораль цієї казки, думає Ельза. Частково вона це знає, бо подивилася значення слова «мораль» у Вікіпедії, а частково тому, що перше слово, яке вимовила Ельза, було «ні», що призвело до купи сварок між мамою і бабунею. Звісно, вони багато сварилися і через інші речі. Якось бабуня заявила Ельзані мамі, що її робота керівником – це спосіб вираження підліткового бунтарства – бо стати економістом – це був найбільший вияв непокори, на який була здатна Ельзина мама. Ельза так і не зрозуміла, що це могло означати, але пізніше того вечора, коли вони думали, що Ельза спить, мама дала відсіч бабуні, сказавши, «А що ти знаєш про мій підлітковий вік? Ти ніколи не була поряд». Це був єдиний раз, коли мама щось говорила бабуні, стримуючи сльози. І тоді бабуня якось дуже притихла і більше не згадувала про підліткове бунтарство у розмовах із Ельзою. Мама закінчує говорити по телефону і стоїть посеред кухні з кухонним рушником у руці. У неї такий вигляд, наче вона щось забула. Вона дивиться на Ельзу. Ельза нерішуче дивиться на неї. Мама сумно всміхається. Хочеш допомогти мені пакувати бабусині речі в коробки? Ельза киває. Проте в неї немає великого бажання. Мама не полягає на пакуванні коробок щовечора, хоч лікар і Джордж просять її трохи розслабитися. У мами не виходить ні те, ні інше. Ні відпочивати, ні слухати, що їй кажуть. Завтра після обіду тебе зі школи забере твій тато, мимохідь каже мама, записуючи спаковані речі в Excel таблицю Бо ти затримаєшся на роботі? Питає Ельза, ніби справді цікавиться саме тим, що спитала. Мені треба побути трохи в лікарні, каже мама, бо не хоче обманювати Ельзу. А хіба Джордж не може мене забрати? Джордж піде зі мною в лікарню. Ельза безсистемно пакує речі в коробку, навмисне оминаючи таблицю. Половинка хворіє. Мама знову намагається усміхнутися. У неї не дуже виходить. Не хвилюйся, Люба. Тобто це значить, що я повинна мега хвилюватися, відповідає Ельза. «Все не так просто», – зітхає мама. «Все не так просто, якщо ніхто нічого не пояснює. Це лише звичайне обстеження. Нічого подібного. Ні в кого не буває стільки звичайних обстежень під час вагітності. Я не така дурна». Мама масажує й дивиться в бік. «Будь ласка, Ельзо, не мороч мені голову, ще й через це». «Що значить «ще»?» «А через що ще я морочу тобі голову?» – сипить Ельза, як робить кожен, кому майже вісім, і він відчуває, що його трохи дурять. «Не кричи!» – каже мама стриманим голосом. «Я не кричу!» – кричить Ельза. А потім вони обидві довго дивляться в підлогу, намагаючись якимось чином попросити вибачення. І ніхто з них не знає, як почати. Ельза, що сили хряпає кришкою пакувальної коробки, стрімголов мчить у бабусину спальню і грюкає дверима. Потім хвилин на тридцять западає така тиша, що чутно як муха літає. Ось наскільки розлучена Ельза така розлючена, що починає вимірювати час хвилинами, а не вічностями. Вона лежить на бабуниному ліжку і дивиться на чорно-білі фотографії на стелі. Здається, що хлопчик перевертень махає її рукою і сміється. Десь глибоко всередині її мучить думка, як із того, хто вміє так сміятися, може вирости хтось такий сумний, як страхолюд. Ельза чує, як хтось дзвонить у двері. Два дзвінки один за одним так швидко, що для нормальної людини, яка дзвонить у двері, це було б неможливо. Отже це може бути тільки брітмарі Я йду, ввічливо каже мама. З її голосу, Ельза розуміє, що мама плакала. Слова вилітають із Брітмарі, наче в неї всередині вмонтовано пружний механізм, і хтось добряче накрутив його ключиком, вставленим їй у спину. Я дзвонила у ваші двері. Ніхто не відчинив. Мама зітхає. Так, нас немає вдома, ми тут. Автомобіль вашої матері припаркований у гаражі, і тапсина знову вештається територією. Брідмарі випалює все майже одночасно і явно не може визначитися з тим, що її турбує більше. Ельза підскакує на бабуниному ліжку, але ще цілу хвилину намагається усвідомити те, що тільки нас сказала Брідмарі. Потім вона зістрибує з ліжка і збирає в кулак усе самовладання, щоб не помчати в коридор, бо вона не хоче, щоб ця стара нишпурка щось запідозрила. Брідмарі стоїть на сходовому майданчику, міцно стиснувши одну руку іншою. Солоденько посміхається до мами і базікає про те, що в асоціації орендарів вони не допустять, щоб, скажена собака, бігала по будинку. Порушення санітарних правил Порушення санітарних правил – Ось що це таке. Собака, напевно, вже десь далеко забіг Брід Марі. Я б за це не хвилювалася. Брід Марі повертається до мами і доброзичливо посміхається. О, ні, ви б точно не хвилювалися, Ульріку. Хто б сумнівався? Ви не та людина, яка б хвилювалася про безпеку інших людей, навіть про своїх власних дітей, хіба не так? Я бачу, це у вас спадкове – ставити кар'єру перед дітьми. У вашій сім'ї так заведено. Обличчя мами дуже спокійне, її руки розслаблені. Єдине, що її видає, це те, що вона повільно, дуже повільно стискає кулаки. Ельза раніше ніколи не бачила, щоб вона так робила. Брідмарі це теж помічає. Тепер вона складає руки на животі, таке враження, ніби вона пітніє. Посмішка застигає в неї на вустах. Ясно, що тут немає нічого поганого, Ульріко. Ясно, що немає. Ви робите свій власний вибір, розставляєте власні пріоритети, це ж ясно. Вам іще щось потрібно, повільно питає мама, але її очі міняють колір. І це примушує Брідмарі відступити на один маленький, малесенький крок назад. Ні-ні, більше нічого, абсолютно нічого. Ельза вистромляє голову назовні, поки Брідмарі ще не повернулася і не дриманула. «А що ви казали про бабунину машину?» «Вона в гаражі, каже, так коротко, уникаючи дивитися мамі в очі. Вона припаркована на моєму місці, і якщо її негайно не приймуть, я викличу поліцію». «Як вона туди потрапила? А я звідки знаю?» Потім Брід Маріо смілівши повертається до Альзиної мами. «Машина має бути прибрана негайно, інакше я викличу поліцію, Ольріко». Я не знаю, де ключі від машини, Брідмарі. І якщо ви не проти, я трішки сяду. В мене розболілася голова. Може, якби ви не пили так багато кави, то у вас би голова так часто не боліла, Ульріко. Брідмарі розвертається і щодуху тікає сходами, поки ніхто не встиг їй відповісти. Мама зачиняє двері трохи не так стримано і спокійно, як завжди, і прямує на кухню. «Що це вона мала на увазі?» – питає Ельза. «Вона вважає, що мені не варто пити каву, поки я вагітна», – відповідає мама. У неї дзвонить телефон. «Я не про те питаю», – каже Ельза. Вона ненавидить, коли мама вдає, що не розуміє. Мама бере телефон з кухонного столу. «Люба, мені треба відповісти». «Що мала на увазі Брітмарі, коли казали, що в нашій сім'ї ми ставимо кар'єру перед дітьми? Це вона про бабуню казала, так?» Телефон не змовкає». Це з лікарні, мені треба відповісти. Ні, не треба. Вони мовчки стоять і дивляться одна на одну, поки телефон дзвонить ще два рази. Тепер Ельза на черга стискати кулаки. Мамені пальці ковзають по дисплею. Мені треба відповісти Ельзу. Ні, не треба. Мама заплющує очі і відповідає на дзвінок. Перш ніж вона починає говорити, Ельза вже грюкає за собою дверима до бабуниної спальні. Коли через півгодини мама обережно відчиняє двері, Ельза вдає, що спить. Мама тихенько підходить, поправляє ковдру, цілує її в щоку, вимикає лампу. Коли Ельза через годину встає, мама спить на дивані у вітальні. Ельза обережно підкрадається, поправляє ковдру на мамі і на половинці, цілує маму в щоку, вимикає лампу. Мама досі тримає бабунин кухонний рушник у руці. Ельза прихоплює ліхтар із однієї з коробок у коридорі та взуває черевики, бо тепер вона знає, де шукати наступний ключ у бабуниних пошуках скарбів. 13. Вино Це важко пояснити, але в бабуниних казках завжди так. Перш за все треба було зрозуміти, що сумнішої істоти, ніж морський ангел, немає в усій країні з просоння. І тільки тоді, коли Ельза згадала цю історію, все це бабунине полювання за скарбами почало набувати сенсу. День народження Ельзи завжди був надзвичайно важливий для бабуні. Можливо тому, що Ельзин день народження саме через два дні після Різдва. А Різдво для всіх важливе. Отож і виходить, що дитина, народжена через два дні після Різдва, не отримує стільки уваги, як дитина, котра народилася в серпні або в квітні. Тому бабуня завжди ризикувала перестаратися. Мама категорично заборонила бабуні придумувати вечірки сюрпризи після того, як бабуня якось запалила феєрверки просто в ресторані гамбургерів і випадково підпалила 17-річну дівчину в костюмі клоуна, яка, очевидно, мала організовувати розваги для дітей. І, як мусила визнати Ельза, розвага в неї вийшла на славу. У той день Ельза вивчила деякі з її найдобірніших матюків. Річ у тім, що в Міамасі ти не отримуєш подарунків на свій день народження. Ти даруєш подарунки. Загалом це має бути щось таке, що є в тебе вдома і дуже тобі дороге. І ти береш і даруєш це комусь, хто для тебе ще дорожчий. Тому в Міамасі всі з нетерпінням чекають днів народження інших людей. І саме звідси походить вислів, що можна отримати від того, у кого є все. Коли інфанти випустили цю казку в реальний світ, то там хтось не розібрався, звісно ж, і переклав, що можна дати тому, в кого є все. Але чого ж ви чекали? Це ті ж самі бевзі, котрі примудрилися неправильно перекласти слово «перекладати», яке в Міамасі має зовсім інше значення. У Міамасі перекладач – це така істота, яку найпростіше описати, як поєднання кози і шоколадного печива. Перекладачі дуже здатні думав, а ще з них виходить смачне барбекю. Принаймні було смачне, поки Ельза не стала вегетаріанкою, після чого бабуні було заборонено про них згадувати. Так чи інакше, та Ельза народилася через два дні після Різдва, у той самий день, коли вчені зареєстрували гамове промінювання з того магнетара. А ще в цей день в Індійському океані сталося цунамі. Ельза знає, що це запаморочлива величезна хвиля, яка виникає через землетрус, тільки в морі. Тобто, насправді це швидше океану трус, якщо вже бути зовсім прискіпливим, а Ельза дуже прискіплива. Дві тисячі людей загинуло в той час, як Ельза з'явилася на світ. Іноді Ельзана мама, думаючи, що Ельза не чує, каже Джорджу, що вона почувається винуватою. Її березда живе, коли вона думає, що це був найщасливіший день у її житті. Ельзі було 5 років, майже 6, коли вона вперше прочитала про це в інтернеті. На її шостий день народження бабуня розповіла їй казку про морського ангела, щоб показати їй, що не всі чудовиська є чудовиськами від народження. І не всі чудовиська мають вигляд чудовиськ. Деякі носять свою потворність у середині. Перед тим, як закінчилася війна без кінця, тіні зруйнували весь Мібаталос, королівство, де виховували воїнів. Але тоді прийшов вовче серце і вурси, і все змінилося. А коли тіні втікали з країни Спросоння, то вони розігналися і зі страшною силою стрибнули в море одночасно з берегів усіх шести королівств. Цей удар об поверхню води здійняв величезні хвилі, які одна за одною злились, і утворили єдину хвилю, височенну, як вічність, у 10 тисяч казок. І щоб зупинити всіх, хто переслідував тіней, ця хвиля розвернулась і кинулась назад у бік землі. Вона могла знищити всю країну з просоння. Вона могла впасти на землю і змести з її лиця замки, будинки і усіх, хто там жив, що страшніше, ніж це могли б зробити всі армії тіней упродовж усієї вічності. І саме тоді сто снігових ангелів урятували решту п'ять королівств. Тому що, коли всі втікали від цієї хвилі, снігові ангели кинулися просто на неї. Із широко розкритими крилами і усіма героїчними казками в серцях вони сформували чарівну стіну проти води і зупинили її валу. І навіть хвиля, збурена тінями, не змогла пробитися через сотню снігових ангелів, готових загинути, щоб вижив цілий світ казок. Тільки один із них повернувся з тієї пекельної купелі. І хоч бабуня завжди казала, що ті снігові ангели були зарозумілими поганцями, котрі принюхувалися до вина і вимагали бездоганного обслуговування, вона ніколи не применшувала героїзм, продемонстрований ними того дня. Бо той день, коли закінчилася війна без кінця, був найщасливішим днем у житті кожного в країні з просоння, крім сотні снігових ангелів. Відтоді той ангел, що вижив, так і літав туди-сюди вздовж берега, обтяжений прокляттям, яке не дозволяло йому покинути місце, де загинули всі, кого він любив. Він літав там так довго, що люди, які жили в селах уздовж берега, забули, ким він був, і почали називати його морським ангелом. Минали роки, і той ангел усе глибше і глибше занурювався в лавину печалі, аж поки його серце не розірвалося надвоє, а все його тіло розсипалося, як розбите дзеркало. Коли діти з навколишніх сіл прокрадалися на берег, аби хоч ми хочемо зирнути на нього, то якогось разу бачили обличчя такої краси, що їм аж дух перехоплювало, а іншим разом щось таке страшне, потворне й дике, що вони давали дьору і несамовито вирощали всю дорогу додому. Бо не всі чудовиська бувають чудовиськами від самого початку. Деякі чудовиська народжені печаллю. В одній із казок, яку часто розповідають Україні з просоння, говориться, що тільки маленькій дитині з Міамасу вдалося звільнити снігового ангела від прокляття, накладеного на нього демонами пам'яті, які тримали його у своїх тенетах. Коли бабуня вперше розповіла Ельзі цю історію на її шостий день народження, Ельза зрозуміла, що вона більше не дитина. Тому вона подарувала бабуні свого плюшевого лева. Ельза відчула, що їй він більше не потрібен, і їй хотілося, аби він натомість захищав її бабусю. І тієї ночі бабуня прошепотіла Ельзі на вухо, що якщо вони коли-небудь розлучаться, якщо бабуня загубиться, то вона відправить цього Лева розповісти Ельзі, де вона знаходиться. Ельзі знадобилося кілька днів, щоб розібратися з цим. І тільки сьогодні ввечері, коли Брідмарі згадала про Рено, який раптово виявився припаркованим у гаражі, і ніхто не знав, як він там опинився, Ельза згадала, куди саме бабуня поставила Лева на варту. Відділення для рукавичок у Рено. Тут бабуня тримала свої сигарети, а в житті бабуні саме це найбільше потребувало лева для охорони. І ось Ельза сидить на пасажирському місці в Рено і глибоко вдихає його запах. Як завжди, двері Рено не були зачинені, тому що бабуня ніколи нічого не зачиняла. І тут досі пахне сигаретним димом. Ельза знає, що це шкідливо, але все одно глибоко вдихає, бо це бабунин дим. «Я скучаю за тобою», – шепоче вона в обивку спинки сидіння. Потім Альза відчиняє відділення для рукавичок, відсовує левий бік і виймає листа. На ньому написано «Доставити найхоробрішому лицарю Міамасу», а далі з жахливим-прожахливим бабуниним почерком на ім'я та адреса. Пізніше цього вечора Ельза сидить на верхній сходинці біля бабуниної квартири, аж поки світло в під'їзді не гасне. Вона знову і знову гладить пальцями написані бабуною літери на листі, але не відкриває його. Вона просто кладе його в рюкзак, випростається на холодній підлозі і лежить із заплющеними очима. Знову намагається потрапити до Міамасу. Так, Ельза лежить кілька годин, але нічого не виходить. Лежить і чує, як унизу знову і знову відчиняються та зачиняються вхідні двері. Лежить і відчуває, як ніч починає запинати вікна будинку, і чує, як кількома поверхами нижче починає товктися п'яниця. Ельзана мама не любить, коли Ельза називає п'яницю п'яницею. «А як же мені її називати?» – питала тоді Ельза. А мама якось розгублювалася, і голос у неї ставав якийсь улесливий, і вона видушувала щось таке. «Ну це, я маю на увазі, це хтось, хто втомився». Потім підключалася бабуня. «Втомився?» Чорт забирай, певно ж можна втумитись, якщо дудлити всю ніч. А тоді мама вигукувала. Мамо! А бабуня тоді здіймала руки і питала. О Боже, а зараз що я не так сказала? І тоді Ельзі доводилося надівати свої навушники. Вимкніть воду, я сказала. Не купайтеся вночі. Запинаючись вигукує п'яниця знизу. Вона ні до кого конкретно не звертається і просто диркає ріжком для взуття по перилах. Так повторюється щоразу – герчить, вирішить і гемселить по всьому, що трапиться під руку, ріжком для взуття. А потім співає свою стару пісню. Звісно, ніхто не виходить і не втихумирює її, навіть брітмарі, бо в цьому будинку п'яниці як чудовиська. Люди думають, що якщо їх ігнорувати, вони перестають існувати. Ельза сидить навпочепки і дивиться вниз у просвіт між сходами. Вона тільки мигцем бачить шкарпетки п'яниці, коли та човгає туди-сюди, розмахуючи ріжком для взуття, ніби косить високу траву. Ельза сама не розуміє, навіщо, але вона підводиться і навшпиньки прокрадається на один пролітнище, Мабуть, просто з цікавості. А може, тому що їй нудно і вона засмучена, бо більше не може потрапити в Міамас. Двері до квартири п'яниці відчинені, тьмяне світло від перекинутого торшера. Фотографії по всіх стінах. Ельза ніколи не бачила так багато фотографій, їй здавалося, що в бабуні на стелі їх дуже багато, але тут їх, напевно, тисячі. Кожна вставлена в маленьку білу дерев'яну рамочку, і на всіх два хлопчики-підлітки і чоловік, мабуть, їхній батько. На одній фотографії чоловіки хлопчики стоять на пляжі, за ними іскриться зелене море. Обидва хлопчики в гідрокостюмах не усміхаються. Вони засмаглі, вони щасливі. Під рамкою одна з тих дешевих вітальних листівок, яку принагідно купуєш на заправці, забувши купити гарну листівку. Мамі від твоїх хлопчиків написано спереду. Поряд із листівкою висить дзеркало, Розбите. Слова «так лунку розносяться по сходовому майданчику, так несподівано і так люто, що Ельза втрачає рівновагу і зі сков на 4-5 сходинок просто до стіни». Що ти тут робиш? Ельза дивиться крізь перила на божевільну людину, яка наставила на неї ріжок для взуття, і вигляд якої одночасно розлючений і переляканий. Очі мерехтять. Та сама чорна спідниця тепер вся пожмакана. Від неї пахне вино, цей запах долинає до Ельзи з нижнього поверху, волосся схоже на жмутну у якому застрягли пташки під час польоту, під очима в неї пурпурові мішки. Жінка похитується, вона, мабуть, збирається кричати, та з горла в неї виривається якийсь хрип. Не можна купатися вночі, вода, вимкни воду, всі потонуть. Біла друтина, в яку вона завжди говорить, стерчить у вусі, іншої кінець тиліпається біля її стигна, від'єднаний. Ельза розуміє, що він, мабуть, не був ніколи ні до чого приєднаний, і майже восьмирічній дитині це виявляється зовсім нелегко зрозуміти. Бабуні розповідали багато казок про багато речей, але ніколи не розказували про жінок у чорних спідницях, які вдають, що зайняті розмовою по телефону, піднімаючись сходами, щоб їхні сусіди не подумали, що вони купили все вино для себе. У жінки збентежений вигляд, наче вона раптом забула, де вона. Вона зникає і наступної миті Еліза відчуває, як мама тихенько тягне її сходами. Відчуває її теплий подих у себе на шиї, та її ши у своєму вусі, ніби вони стоять перед дикою сарною, до якої підійшли занадто близько. Ельза відкриває рот, але мама притискає палець до її вуст. Тихо, знову шепоче мама і міцно обіймає її. Ельза згортається калачиком у неї